په یاد ولرای د اقراء اسلامی اسټ مرکز د قصه خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان بین شروع یا نفسنا او نصیاف عمارنا صلی الله علیه و صلوه و ظلل الله و و اشهد الله الا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم إمة يهذون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون یہ دو خبرې چې د اصلاح د امت لپاره اوس په دې زمانه کې انتهایي ضرورت خلق ده وته خلک چې کوشش کړي د خبرې چې را د مسلمانانو غلبا او دا دیو حکومتی اسلامی دا جوڑ شی دا دیو دا پا دیو خلق پی کرکی خلافتی اسلامی راشی حکومتی شي معاشر جوڑ شی دا دا مسلمانوں مغلبا راشی خوڑی رو خلق آگی دا پا را اغلاو اختیار کرد دا چکا ما سی لارانا دا وقت البيوت من ابوابها الله سبحانه وتعالى امر کرد چې کورونه دروازه ناراضه کورونه ته شاده طرفه مرزه ده غلطه طریقہ ده چې کور ته راځي په دیوال راوړنه دیواله لاره نه ده دروازه لاره ده په دې انتزاعي ده, ده مناملومیږي استنباطی چې یو خاطر ته را تک کوي مزه مخینه وتا کوي وقت الامر علي وجوهها یو کار چې کوي نه د مخینه شروع کوي سرچپا کارم شروع کوي په څوک شړای شي نه د برنه شي د پنسل تر په څیر ښه نه شي دا به سره خنخ کرے کی ګاډي موټر ته چې سړې ورسوريږي پکې نو لاول پکې تیل واشي سر سیٹ راټ سټي کې کی او به پای کې چا بي ور کې نه دای نو رسته بیا روان کیو مخکې سرک مګور چې سرک شته یانه کم د څلګاړې توروخه چې بغیر د سرک هم د سي خوشي کی نه به بې نقصان کې واقع شي سړې هر کار چې کېږي یو حادث خپل پرې کې نه داغه په ترې قلاصې ترې قول اختیارات دا یو چا نه حادث پرې کې چې د پلانکي والی یا بادشاہ یا مشرنه یا علم نه زغل حادث پرې کوه ما جزمه کار وکړي لارې دم لاړه اختیار راغہ د شمه کا وجدته د شپې 12 بجې راشي پسې ورته ټکټکې ذمہ دار کړی وېکې دا تا ترتیب غلط کړی کی دې شي چې طبقات او حاجت څخه چې سزا بدله غری تا لار غلط اختیار کړې ته په کاله چې د لارې اختیار کړو چې دا غده ملاتقا ټیم دې کتلوي به د غده خوشاله یو وخت دغه څوک خوشاله دې تبه کومه کې متاثر دې هغه شړې بدل پس راوسته بې ودیوته دا وی دی جستا زه خپل ځستا ملقات تر غلي مو استادې پس پښه راغلی با او دی پسې خپو او استاد تک دا مقدمه وکي دی په اخر کې وی چې دا شرکوت شنه اجتمن غوړل وکا په دې راستاني باندې باندې پوره کی دي خبرونه او کبه وخت تيم دی واګه په لارې کې دروازه کې به روزي او ته دا حج د شابه دا پوره ک غالي باندې غنه پوره کیږي زه کتاب الله او الله غلطه اختيار وقت بته من با د مسلمانمه غلبه حکومت چې رازي غه را زي د اسلام په یودیت په استیت په مشرقیو په کوفاوبانندې نه دغ د پاهسیدار اختیاول بکار دا لاه ضرورقرآو ح کې ب که چې دا کتاب سنت کامللي په ک د هرې زمانې عاج عغ به زمږ د دې زمانی علاج <سؤال> به کېږي چې کله دا سه په 2 عام شه او په 3 عام او په عام شه نو تاسو به بیت د امت دوا پس کوو له څه علاج کوی د ډېر مهم کلام دی د امت به بیت تاسو سره واپس کوی یع خپل ولونی حالت <سؤال> چې غلبد اسلام راشه او د الله بندگی کی یو شرک او کفر نه یو دا گمراه نه یو کفار مسلمان مسلمانان غلې وی نو داغي دپاره دا یو څولاري هغه اختروله اوله خبره غدا د چې تسپیه کول په قاعده تسپیه او دمه خبره د تربیت تربیه کولې چې دا دي خبره دین پر تاسو ته ما چې تاسو ان شاء الله او دعوات به جوړېږي ان شاء او دا کار کول پکاره دی تصفیه او تربیه ته تصفیه معنا دا دا اومه تصید دین پیش کوله ول دا زور دا دعوت د دا دا سیدین الدین الصحیح الصافی هاغه دین چې سیدین دی صفا دین دی دا چې نه راځي چې راښکړې دی اصلي مرکز چې کوم دی داغه ځای نه راښکړې دین چې کوم د برن راغله دی دا وه به ذریعہ صفا چې نو شي نو سن دیو شيوی روزو دین او مت ته پېښ کولا صفا دین چې پاوي کې شرکي خرافې بدعي افراط او تفرید غلو د حدود او د شریف نه دا شي نه بکنی نام په کې شخص پرستوي چې یو شخص به څنګه قتل نه پاوي کې افراط نه پاوي کې تفرید دې شي علما او اشخاص هغه نبه کې په عبادت کې افراطي لکه څنګه چې نشوارو داسې تشددونو جوړ کړیو نبه کې تفریط دي چې خلک په فاسقانيو مجرمانی اواښنن د اسلام په بروتي بلکې سفاروغ دین سفار دین تاسو په تدراقه قران حدیث کې د الله کتاب کې برده الحمدلله او حدیث نه وویو چې دا سفارو دین مته به شول دا زور دی به موږ او تاسو زمانه کې دعوت به یې لیکن دا سفار نشته اغړ کم ده کئ خلکو کمی کئ روغ دین صفا دین چې کم ده برنغه لوي دا دین داوت پکاره که سره د نورو خبرو داوت وګین د نور خبرو داوت دی وک نو د اسلام په ځای باندې په صاد وکی او خیر بدن خور نشي شر بخورش او کله چې صفا دین دې پښکوانو کله کار دی وک ان شاء الله ای که الله دې برکت شي صفا دین او مونږ ته د خبره ترغیب را د احادیث نه به یو جه هم دغه د سفارالدین د پیشکوونکو په ځلته غواره د زما مقدماتي خبره بیا مقصد تر راغمه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بدع الاسلام او غریبنده اسلام په ابتدا کې ناشنا او چانه پیژندل وسه په خبره د خلکو په فکر کوي بل خو هغه غواړي وسيعود کما بدا او به ته براو پښته کې سینچل اوله یو سيعود کې سین د استقبال د نږدې په اړه دي کنه لکه زمانه کې تیر شي نو بي حالت شروع شي اول کې چې عبادت سم نه پیجاندل منځونه توحيد الله سنت او د معاشري اصلاح او ښه اخلاق او ښې صفات داخل کېنو نبی ته بدغه شان حالت جوړ شي نفطوبه للغرابا خوشالي د غرابا ولرنه ورب عاشات حدیث کی خبره تفسیر راغله ده دی. ډیر تفسیرونه دي مشکات کې هم خبره ذکر کړه یو تفسیر داګه دادې چې نبی صلی الله علیه وسلم کړه د یو څه وهم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعد من سنتي خلکو بزمات طریقو را نی کړی نو داخله برابر دا پسیږي دغه د نبی رسول سنت به بتسيږي په صفاقې او اصلاح ده کې جوړې وي چې لري صحیح تر دلار اوران د دیوانی مزه دا, دا مز سیده اصلاح د سنت او بهته کوي واپس کی, کی به سنت د پیغمبر له بهته په دې کې بخله ډېری خبرې کوم چې نوی مسلې راوړلې او کنزري بمکیږي او بيزتني بمکیږي ول تکول بم پکې راځي یوسلوونه چې اصلاح کې د خلکو رواج ورانه او سنت پای ګورانه باسه د اساني باندې هوني کې زور غواړي نو وي غړبا دا کسانه توای شي اس لوحنم اپ صدر ناس من بعد من بل طالبم کړه دا چې ناس صالحون قليل نیکان خليل د الناس سوء ان كثير په ناکره خلکو چې غوسیږي وغډیری من یطيعهم من یعصيهم اکثر من, من یطيعهم سوګی چې نه پرمانده غډی دي سوګی چې خبره منی کم دي ته غره بعد نبی رسول الله فرمایي دا یو صحیح حدیث کراږي ورما ده ته وایي مدہ حدیث موږ ته زړه ایبره کوي ځنه غره با جوړ کوي ستاسو د فخر چلاند د غره او د اخر هم دا نو طریقته دا, دا, دا, دا. دا اسلام د سنت به تا د نبی سو سره سنت به تا واپس کول په منځونو کې او پروجو کې په زکاتونه عبادت ته کې په مخفل لباس کې په خپل شکل کې په خپل ناست پس ته کې په خپل ژوند کې د بیتره تذکول له ول بشرو د ځان نه شروع الکجد در یک نکی داول کنه یو ځان بلاول شروع یا نقطین خل شروع, شروع, بدا بل شروع بدا کی شروع الاول بده ځان مگه بلته بلاول سره ګوت نه خراب دی الاول بل د خپل ځان سرهګه خرابم نجې زو جوړ شم از ما خو کې بل مرګ یا بجوش داغه فوجا بل جوړ شي داغه فوجا بل د شه د ماشری اسلام ورو ورو کی نه به بد الله نعمتونو راځي چې کوم سواده شوی دا نو دا یو دو حدیث دویم حدیث نبي سره سمېر شات پر مې ده یې علم من کل خلف عدوله قران او حديث په پهره پهړه کې ان خلک زده کې عدالتان خلک عادل انسانان عادل ولا خلق به د قران حديث زده کې دې سره په پدای کې پهره پهړای من کل خلف دا حسن حديث دي عادلانه صفات به سې چې جې به کې دی کته څو غونه چې به دې عدوله کې الله تاسو داخیل کوي او ما داخیل کې دا, دا, دا درې کار واي کوي ینفون عنہو تحریب الغالین و انتحال المبتلین و, و دا الجاہلین دادری کارا چی دا عادل اپا امت کی دقی اصلاح کو ان کے دل لگیا دے کدا ہر سوک بھی پہر زمانے کی بھی من کل خلف ہر پیڑے کی چوی نبیر صلی اللہ دا وسلم فرمائے دادری کارا کی بس دا عادلان دے دا اصلاح دا امت کې لگیا دی ین فون عنه لریقیبه د دینه تحریف الغالین تحریب د زیتې کې انګ غلو علي خلق وي د حدود نه به تجاوز کړي نو د اړې په غلو پوجا باندې به تحریف په قران او حدیث کې هیڅ ځکه چې د غلو په اړه دلیل بنی په غیر د تحریب نه تحریب باندې نه تحریف با ورانې د انکان خری به ورانې و انتهال المبتلین باطل پرست خر کو بد ځانه دروغ جوړ کړي په دین به را داخل کړي باطل پرست کافر په دین به دروغ جوړ د دروغ بل لري کوي انتهال دروغ بستن تا وي گندروج جوړول و تاويل الجاهلين بعضي نه پوي خلک دي چې هغه په اسلام مهين دي خو قران او حديث کي په غلطي ماني کوي دا هغه پوجا به دين خراب شي نو دي بورزي وايي دا منغه غلطه ده دا چا کړي دا سينه دا کړي دا تاويل روان دي آيات او حديث اساسګه د شري حقیقت داري نو دا حديث مديده په اړه ویل چې الله پیغمبر فرمای شي پا هره پیعی که با اللہ عدلان نکان خلوی پیدا که چید آگی پا با اصلاح بی تا کی. او اصلاح طریقه چې د دا پسادون دی دن نلره کولا دی مجموعات تسبیه و ای التسبیه تسبیه معنی صد دن سفا کولا رو جور دن امت پیش کولا صفا دن دا کتاب و دا سنت نرخص تلاشو دن دا وحی دن دا برنا چکم را غل دن دا دقا پیش کولا تدي خبر چې الله شریسه فکر پیدا غم دو دن دن کی غرم لکه پیدا شي بل لکوشش چې کوشش نمبر کار دغه تربیته ده روغ دین صفه دین پیشکول سره تربیته ډیر زوري شې کلی چې امه شه صفه مسلې بایینی صفه مسلې بایینی یو تربیته سنې کې نه د خپل ځان نه د مرګورو مدام هرګور کې ستبدخلاق پیدا شي ډېر بدخلاق به د بیني بګي پیدا شي بدخلاقینه به پیدا شي د مشردو کشر عزت نه پیژني د علماو د غیر علماو قدر به نه پیژني عملونه کې د غریب کوتایی واقع شي تکبر پکې پیدا شي چرګا د جناته اند امنګ یو د خلکو ټول په غلطه روان دي به ستبد صفات پکې پیدا شي زديد ورګنه تربیه زم لري زریشه وي زمو په مدارسو کې غالبا د کې تصفیه وی صفای دین خو بیانېږي ان شاء الله حتی لوڅه د کوشش مطابق لیکن د تربیت کوشش بګېني طالبان کی او کشران چې خپل سر ته برې کودل شي بخله خوګه چې چرته کمزګي ګرځل ته ګرځي چې څوخه چرته لانده د تریوي او په کوم ترکه چې لباس واچاو په کوم ترکه باندې دیو منځل رالو کرانل د منځه پابندو کونو د جمه پابندو کونو تکبیر اول اهتمام وکاو دا غم نده مهتمیږی نو د استاد سره ندي سريستا خوارزای عشی تربیت چې کوله موږ استادونه شو کډر متبحرین عالمان شو غوانه چې د ټولو کتابونو ته پیادو یالي موږ موږ استاد شایده نو سونه ما تاثیر کیږي دا ګرځم ولین او نو الله سبحانه وتعالى په نسبانه موږ علم به پیدا وږي پیدا به انکه چې زمو ته تربيته شي سي تربيت هي مانی موشي ایمان د سړي جوړي د الله ذات باندې وي دارنګه عملی تربیته چې د شی دی اعمال ډېر مزهداروي اخلاقي تربیته چې اخلاق د شی ډېر شرط بل نه اخلاقي دی انسان صبر نه د بسړي کیوی د مجاهد صفات په انسان کې وی د الله دین باندې د خپکه ډېرې صفات بسړي کیوی چې الله دین باندې سره خفشي چې دا ولې داسې بربادي کیو داخله په بس د پاسر روان دی د دین ختمي among د شی بیغه مناست د جهاد صفات په کې کسانو کې چې د مجاهدین کساني د شی لو ټيوالانه چې لو ټي خراک والے کسبون پښان دي سره خراک اوس کوي نور الله د دین د په اړه سرور کوله تا نو وینې ته یې درته نه مال لګو دي شته تیار نه بلکې د دې زمانه کې عادت جوړ شوی, شوی دی بزی د شان دي بیانول پکاره کو نیزاج غلط جوړ شوی دی که څو د دین کار کې نه غا دی چې شپه په مال ده ا مال د کمزنه ملاوشي و کار یې نه وکاو چې سر مواد پیدا او دا درسکه نو ځان دې په کار دا چې الله په دین مې خپل مال ولاږو موږ دې ځان هم په دین په دین لګو مدرسو چې چلم په پردي چلو او کې جهاد کوم په پردي مالې کې وو اوکاو دعوت کوم په پردي مالې کې او کله نو دا شو نه چې راځي د خپل پیسې زره روپې راځي او څل خو به تر او دا صحابه کرام تر بیا د نبی رساندې څخه کړي او یوه نه مان نه راته هغه بجې جهاد پیسې برابر هستري په دې سمانه کې کله د دیني او ساسي ټولني کله کمدراسه چلوه شروع داز می سالونه ورکوم مدرسې یاد د دعوت کار شې د جهاد کار شې څوک یې کین بس عرب ته په تمه چدا غږیږي یو سره به کروڑو روپۍ به وسري او زموږه خپل جمعات بنې چې جوړولې یاره څوک بنیدل شي مؤسسې شې د جمعات جوړ کړی لکه خپل پیسې جوړ ک چې حالت کامل مکمل وش الله لپاره چې جمعات جوړ ک الله سبحانه وتعالى اگر له بجنک کور باندې نو بلشه که لاسنی ولې دا غلط تربيته شوه ده په کاردار چې د څه مرګنی پیدا شي چې هغه عقيدي له سترم جوړي او د عمل له ستر او د اخلاق په له ستر باندې په دین باندې خپل سرور کوله الله یني تو یول مال لگاول ولا مجاهدیت د ترده څخه خلق شي لکسان پیدا شونه ان انشاء الله ډیر کار کوي دومت اصلاح تربيته او دا مزیتونه د پدې کې چې خلکو کې د څه پیدا کیږي دا اوس په خلپو سره تقریبا تاسو ښه راځی لیکن دغه نه استعداد ولا خلکی چې غټ خلکو د دینه جوړیږي وي د ډلی مجاهیدین د دینه جوړیږي د ډلی علما د دینه جوړیږي د ډلی تربيت کوونکو د دینه جوړیږي چې د الله په ځن باندې چې دا ډیرو مت تربيت بوي دا ځخه بری لاول د ځم د لپاره ضروری چې موږ په صفه دین کوو او د تربیت تربيت بګو او به د امهت صفات دین بیانه والله د امهت تربيت کا والا خپل کلی کې کار کا والا کا کا او دا رنګ خپل قوم کې کار کا والا کوم ځای کې سره وسیګل تا کار کا والا او دا خبره به وانه غني شه زما په وجه به د دوه درې کسان اصلاح شو داس څخه نه د درې کسان نه شپک پیدا شه شپګنه بل سل پیدا شه د سر نه بل زر پیدا شه د زر نه به د امهت اصلاح شروع شي نو طریقه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا ده ک دا غوړو چې د دې د زوال چې کوم شویلې د بیترا وقف د umat الله سبحانه و تعالی بیترا وقف کید ترې قدا ده چې صفا دین پېښکول او تربيت دخل غول ا تصفیه او تربیه او د سره سره به چې کلمو قراشي جهاد الله لپاره کی دعوت او جهاد د دې بل تعبیر ده تصفیه او تربیه چې د دعوت ته الله الله ته دعوت لري روح دین بیان او تربيت کول صفا دین د مرګلو تربيت دعوت ابدا غنی پسې چې د نړۍ ورڅ کې یو مکمل او ادل پای کې جهاد د الله لپاره کې کول دا الله دین د پرځان وقب کولا بيداشه نو د دعوت او د جهات فوج باندې خلافت اسلامی راځي الله سبحانه و تعالی د خلافت باندې څه کړي دا خلافت اصل کوټه بشیت نه وای چې حکومت راغې حکومت مخشود نه خلافت څه توای د الله قانون نه پس کې د حدود الشرعایا د ګناہوںه ختمېدل د پټنی ختمېدل دي توای دا ما چې د ګناہوں نه راکدا او د دم... قسم قسم ګناونه نه راکده بشمه رب به حدا ګناونه نه دي الله رب زړه بندگان نه ناراض شوې ده زکه دا معاشره دونه ګنده شوې ده موږ بسنګ دي چې وکړ شو چې دا ګن ختم کو الله رحمه بي تراو پښ دما څنګه ول چې الله ناراض دي دا د دلیل دی وجه نه جام چاله د بندگان نو سام ناراض دي صرف خاص خاص بندگان نه ناراض نور د امام ناراض هدي ولی یو کې راغی او روایت کې سره مېلو چلہ فا کته اسمان کی من تہ پتہ نہ لگی جے تر زای منہ کنہ نارزای جے اللہ سبحانہ و تعالی خبر نہیں کیہ ان لی انسان سڑی وین پتہ لگی چھ خوشہل دی خپالے مدام انت پتہ ولگی جے اللہ تمہ نہ رضا یا نارزای ان اللہ نو ته په چې الله سبحانه وتعالى نارا تاسو ناراضه ده یو دغه چې کله زه پتاوس باندې شرار مسلط کم ناکاره خلک بچان ناکاره چې تاسو د تکلیفونه درکې زرونه در درکې یو د دین تربيته منه کوي د مشران یې زړه دلانه کوي که شرام یې شفقت نه کوي سید دین ته نه بیانې بلکې غونډې داسمه قوم تباشی د هلاکت په لاره روان شو او روان شي د خپل قوم د تباهي د بيديني کوي الله په چې په دې چې مشره چه زمو سره لږ چې غوا نه کاره خليږي زم کلچی باران نه چې کلو ته ضرورت نه بند استبنکی باران ته ضرورت دی او پټې دی دغه څه دی وځ باران ته ضرورت دی الله استنکی بندي کې بندي ترې پټې وځ څه خراب شي او به چې خلکو د غلیټ امرش دی په څون نه رالبلو شروع کې درمندونه وغيرها غوړی ته په دې وخت الله باران نه راشورو شي چې کومه ته ضرورت په دیوکه باندې شروع کې خپل تکلیف شي دا درین نکیدې دي خبرې چې الله ناراضه او کله جتا سو دا ولېدل چې الله عزوجل پتا سو د 10 مشران مقرره کړل چې هغه 5 مشران استاذ د مشران عزت کې که شرام شفقت کې د دین له حق له کیچره د قوم کې واتسنګ سیدین رايش او اومه دې سلا به څنګه وشه دې خبرې کوشش سوکې د باچیان بچیان مشران پتا سو شي او باران پکڑے ٹیم ٹیم باندې کی جکما کیت ضرورت الله باران کی لگا سنت جہ صحابہ کرام داور کے دعوی ضرورت بڑا کہ دعا بہو شد و بہ باران کی نبی رسام چ کریسس قکر د بہ باران شویے ہغیسس کام مقررہ چرتن دے کڑی ننم اتلے سبب بہ اوتلے بہ اوتلے دشن دشیوی چھ س اللہ ہنسنگ وترے دے باران شویے چھ اوتلے دنا باران شویے د ضرورت پت پٹیم کی بہ باران کیلا او انسان پسنو پاکشی نہ پاو کہ اللہ د دلیلي دا پارکي داخله داخپل مالو نزيته ورسېن وداد دليلي اسما درزه نو اوس کو ګوري نو دا درېوال حالتونه براکه شوي د دې پښان د نور باچانو غلط مسل بدي ته مونږ باندې ناکاره مشران هغه دا, دا غوړ چې مونږ دین برباد دي د عوام خلک به حیاش د زنانه چې د خپل کورونه راوزي دا, دا, دا پلاغه د مور د خوندانو ته به دایري پرې د ټول بشري کې شي او دا پسند یورپالو چې دا عام شي په دې معاشر کې داخله کې وایي د لګې دي د معاشران لیکن وشه نکې کوسه کېره اوس به وختي دا umat کافر کړه دی دی خبره باندې په زین کولا وایي په دې سوس کوي الله سبحانه دا دا دا و تعالی باندې ناراضه دي چې دا بیت رضایي او دې umat الله سبحانه و تعالی دا خیر به تر واپس کیو ان شاء الله چې دا واده دا واپس کیږي نو مې د کیه باندې حدیث کړي رست زمانہ کې سمه تكون خلافتن علی منهاج النبوہ خلافت بر ازید نبیر حسن په طریقونه بر ازید زمانه کې پس دا کنه چې پسادو نو به راشي دا نو څه به خلافت راځي موږ باید کوشش وکړو چې دې شي چې الله سبحانه وتعالى موږ زمانه نه کراولي خلافت کیس موږ دا غرض نه دی چې موږ چیرته او ایران به یو شو دا مشینه مطلوب بنیز مونږه غره پدې کېداره چې د حدود شریبه قائمی ګونهونه بنوي پسادو نه بنوي دا به هر ځای د الله د کبریا او عظمت چغی او دا مقتدیین باندې وپابندی په شرک باندې وپابندی په کفر باندې وپابندی یهودا نصرانا به ذلیلې او د مسلمانانو عزت به یا عزت به یا امن و امان به دا ښانې دا, دا, دا الله مغوړی اوریدل رسولی خبرم دا دونه زوري خبره وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شه صحابه کرامو خخاونت ترامخته پرځ خلیفې مقرر کړی نو دوه ورځې پرې پروتو خخاونت تر سوچ خلیفې مقرر شوی نو لیکن د دې نعمت دغیره زمانه نشه موږ مهروم شيوي کله ته جمعہ کړی شي نیکي و به ته بده نه دغه غوناون د نړۍ دیګه چې ما شرک را جوړه کړو ان انشاء الله کې ممچي په بازار کې ممچي نو دا نعمت که تاسو وغواړئ چې الله سبحانه تعالی راوپس کی دغه طریقې داد چا لاول تربيته او تصفیه دا دا زړه ده او به دا یې سره جهاد رب العالمین په لار کې کله چې دا یې مقصدی ته ملوشي او ترتیب برابر شي او ټول پروګرامونه برابر شي کله په هر که نه خو لیکن د دینه ساتل پکاره دی اراده ده په دمه او کده خبره چول پکاره دي نو تربيت د فقره ما اثر کې دا مقدمه بیان کړا دا خپل یو مقصد د فقره هغه دغه چې تربینځ شروکین الاول د دې شروع شروکول دی چې د سړي په الله سبحانه تعالی سيمان رايش په دې ځکه چې سي ایمان یقین پرويږي نو ده یقین د الله په رضاوات بیانوم ما ذکر دا هغه فیاده د جدیر خلک دته نه متوجي کیسمه علماء شهیدان اکثر دا نه بیانې یقین بالله عزوجل بسنګ راځي نو زه دي که څو خبرې بیانوم چې ایجمال بیانم به بلوس به بي تفصیل بیان کوم ان شاء الله یو خبره دا کید یقین معنی چې دا یقین څه تواجر قران حدیث او حدیث سیستم علي هم متفهم راځي چې دا یقین ولاو بلا اخر دا هم یو کې وجعلنا من امهات يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فاليقين ست واي لغه دنابر پر شریعت کی دا یقین ست واي قران او حدیث سوئی جے دا یقین چھ شے دے چھ پیدا کئ دا ڈیرہ جورا خبر دا خمسہ زو دا درنگ ددی یقین انواع سدی انواع اقسام دا یقین د کم یقین متالے بعد از من مجاري اليقين د یقین په پتیشي کې جریګه او مونږ په پتیشي یقین ساتل مراد چه قرآن او حدیث موږ ته وایي تاسو یقین ولرې پتیوي ولرو مجاري یقین هغه ته وایي د یقین د جریان او د جریګې دوځه او د یقین فائده او دغه فضائل دا څو خبری د اجمال مویو به د خبرې وضاحت ان شاء الله تعالی بیانو الله سبحانه و تعالی دې موږ ته تشروت او بشریت راکې په دین باندې په الله اجازه کې څو خبرې د أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم عمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأمرنا يقنون أيوا علماء الدنيا دي أو أيوا علماء الآحرة يواقع علماء دي كده د یو عین د دنیا د فارو چې د دنیا وګړي ته دي ائش ماره شيخیش پر د دنیا برابر د دنیا ژوندګي جوړاول چې خبره تر ښه متوجي اوسه لږ وحوی به په دمو تاسمله وشنشه علما د دنیا چې دا غیره ناکره صفات دي چې قران کې بیان شوې دي چې دا داسې پات وړي او دالری او دالک جنبر علما او الاخرت دی هغه کساندي چه عیده می ده اخرت ده پاره کڑه ده ده مقصد ده پاره چه روست زندگی زمان کشه اگه عاملین هم وای بتاقیه نم اگه او از مکم ده اگه پوچه بانی به ده او دریاکه چه او تا میان دو آگانه که یا پا سروع که او تا میگان دو آگانه د دغه ده خلقه ده ده علماء الاخرت دیر سی تونه بید يو داغينا دا داده يو كلا دا من بكره واني اغا داده الاحتمام باليقينة داده دا دا دا دا يو یقین جوړولو اهتمام ډیر کوي د دې علم غمو صديري څرداځونګه د زړه جوړ شي د زړه جوړولو خپل ایمان مزبوط تولو یقین وکړه کول او الله معرفت حاصلولو د دې خبرې کې ډېری نه علماء دیني چې اساس مجادلیني جبړو کې دایو وخت دیږي په بیزې جګړو کې چې پیدا پکې نه شي په بیزې خبرو کې دایو وخت دیږي هغه مسله چې پیدا نه لري پای کې دایو وخت نو کومن دا واړو چې مونږ هم د خرت د ماون شو نو کې دا طریقه چې خپل یقین د بربرول دا ژورې ددي احتمال په کار دی وجه داه چې و د یق سره ک لږ عملو کي الله دروار ک ډرو چت ماطبې کبلږ در جوبانې او په غیر د یقین نهجدې عملونونه کېنا سریم نی او قبلږ خاصنه د دو په دی بنا دیر احتمام پکارده دی مانگا اکتا از دام نصره نه سوک بیانی او نه متقبل پی کرده او نه پا مدارسو که دید تعلیم اکثر ورکڑه کی بس کتابی نویلی کیجی و شاگرد آغاز اوتی بس ختم حال داره چاساسی مرکزی خبری دی بنیادی تاسو په دید قرآن حدیث وار چې چه داسو نه بنیادی خبری دید احتمام پخفل یقین مانداز ضروری دی او حدیث کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی ما سبق ابو بکر بکسرت الصلاة والا سیام دا ابو بکر جدی نور و صحابونا دیسی محکشوی دی, دی دا غور دیان دا پا دیو جبای ندی منظوری ندیر و نفلون بیردار کول یا رو جیگ ندیر نیولی دی نور صحابو کمی نیولی او یا کنی صدقی دیر و کولی کس بطند دی, دی ولكن لما وقرف قلبه لیکن د یقین د وژنا زره کی کمه خبری چوی لري دری طایبانی یقین کړه د طایبانی زره قرريني ولا دي زره کی دا خبره کله کنه نه وته دا د دې د وژنا په وک صدیق پنورو صحابهو بهترو غورو او به صحابه په تابعین باندې ولا غورو دا وژنا و چې د اعمال دیرو د ان نفلو نو دای ډیرو تابعین کینه نفلو نړیځه تو دا یو اټا چیو ګورې کنه ډیر ډیر اسپاکي په درېدل او ډیر نفلو روجې بنېواله لیکن د دې یقین دقیق یې انت نشه رسېدل صحابو ته الله کوم یقین ور کړو مضبوط ایمان یې ور دا تابعین, تابعین سره نو به تابعین کې هغه کم نه کوم چې تابعین کې دي اوندز په سازا د دې مت کیو حدیث کراغري دي ده دا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نجا أو نجات اولو هذه الامه بالزہادۃ والیقین دیی امت اولنی خلقت دی فقانی دیو نجات مند کپ دو خبرو یودی کہ زہادت دی زہادت دا دنیا بے رغبتی بک دنیا چ مین نشی دنیا محبت دی پدرو کہ نشتے صفت پکی haramun nazan satalaw gunan nazan satalaw dim sifat pe ke diya yaqeenu bil zihadati wal yaqeen la jannata tadhisi yulika taje bastur ke ban taqari yada wali warwan kumu ila jannatin arda as-samawati anbiya rasul badr ke wilo fasiga jannat ta jada gplanwar asman da us ma او نعیم دیو دا قسم قسم خوشاله نه دي په دې کې عمر بن حمام الله عنه هغه ویل چې بخ بخ اوه وه د څو نه الله صلی الله علیه وسلم له کله بخ دا اول دی خبره کې وای رجانا كنا من اهلها زموږ میده چې الله دغه تمام بوزي او پهنه کې من اهلها tie اهل کجوري رئیس تړي او خړلې څکه جوړې ته وکړل دا هډې چې کجوري دي چې دا خلاصو ما به جنت ته ځم دا هډې وروښدله دواړه ته دا چې تخره کېږي چې دا غا فزي او دا یې دا ته روانې په دې کجوري باندې دته وخت لري دا یې ته چې خوب وینې دشي واقعات ناشنا ایمان الله صحابو له الله باندې یقین دا غوادو یقین دا چې تخره کې دي عربي خصوصه د صفت ډېر یا ربان سے کتاب چرته پدیشیوست یو زبل د تاسو چې میراج تاسو ته وویل نو تکیف الجنه جنت کې به زمي لري ویو تر کله جنت دل کو دی زخار کی یو دا, دا روان دیو دا ځان کوی دا کو بمون مون ته لريو دا خودکوش عملي کې دا چټینو کې مون دی وکو کان من دا شو کولای یو کې لګی دا ولي کې زکتی یقین دی به دا جنت باه دا ماده د خرګو ډیره زیاته نسبتا راج مخلو نوی دیومت کی اولا کی یقین دیوری یقین نو نجاتی پا دیبانی مندلیو او و حلاق و آخر حاضر الامة او دا دیومت آخر چه حلاقی او فساد پا دیگی پیدا کی حلاق دلتا دی پساد توا چه فساد پا کی پیدایش دا بالبخل والا مالی دیگی پا دون مرضہ پیدایشی او بخیلہ ہنش زکاة با منوارا کئی ملمستو مل مل با منوارا خير خیرات وغیرہ دا پټوري پیسې به جمع کیږي دا مرض روز دیر زيده ده بخل بيماري ولا مرذ دې مرض باندې کتاب پیدا شي چې امیدونه به پیدا شي الله امید تا وای امیدونه به پیدا شي مطلب دا چې کال لبا دا کو بل لبا دا کو لسکا لپس بدا شل کالا دو امید دو وجنه او د بخل دو وجنه سره حلاکی یری خرابي پساتې کی پیدا کی او اول دېومت کو یقین جوړ ایت اول غره یا د نبی سره زموږه راکړ د وځنه بل خو صفاده دا وځنه ځدی دا وځنه ځدی خبر احتمال ډیر فقار دی الله د دې آیت کریمه کې مې زموږه کوم درس چې بنی اسرائیل کې الله وایي مې مانجول کړی وځنه له موږه ايمان بنی اسرائیل کې الله امامان پیدا کړل بعض داینه امامانش امام ستا و یحدون بالامرنا چې الله دین خلکو ته بیاناو یعنی الله چې تاسو دین کار دې په دې صفاده د دین امامان می جوړو د دین امام دې ته واجې ده غیر ته پدری شي دا خبره ده چې انسان د الله سبحانه وتعالى ذ طرفه نائب شي او داغه خبره خلکو ته بیانوي د الله عزوجل خبري وي او ستا په خلبانی او ستا په لاس خپ په باندې خلکو ته ورسي نو دار رلوية دا د منقبت ده د رسولانو نیابت کې ول دي د پیغمبرانو نیابت کې ول دي د امامت او جانا منه مې امام امامان جوړ دا کله چه دیو که دو سفتهو لما صبرو چه صبر ماده پکیو و کانو بیاده تنه یقنون و یقین پکیو دا قانون دیو که تا وارده چه پاک ده دین مشر دیو کار دنه والی دین دا از مند پارام ده و پیدا که صبر او دیم یقین آ چه اللہ پاک کمی خبری که دیبان یقین دا اللہ وعدو بان یقین کمی خبری چه ته قرآن کی کی گیا حدیث پا حدیثو کی دیبان یقین پکار دی څکه دا درس څنګه دا یقین دا سره په څه جای دي کوي یقین په 35 باندې پکاره د دې مطلب خبری ان شاء الله راشي د درس کې یقین سر انسان ته امامت ملایوي احادیث کې نور موږ ډېر فضایل لري سره ځین خو دا د خبره استمان پیدا کول څه کې بدرګه پکاره دي ایا یقین ست الله لقوم دا یو د قران او حديث کې ډیر مکرري وي او بل اخر دا موږ یقینونه اخرت باندې یقینو الله فرمایلي قوم یو یقینون چا کې چې یقیني دا یقین د بس قران کې ډیر مکرري دا دی معنا دا د لغت د عربۍ کې یقین دې دا او یقین علم دواي کویا یو شی باندې پهدل دا یو معنا د یقین یقین زو د اخرت باندې دی یقین لري نه پويږي پېښدښت ویوازي علم تنوایی ده یقین بل ده سکون یقین سکون توای سکون آرام یو شی چې آرام په دې باندې ودریږي د لپاره لفظ یقین راو استعمالی لکه یاقنل ما او عرب واي کله چې و بو یو ځکه ودریږي هوا په نه لګیې بالکل وداري خزي نه هغه د لپاره استعمالی یاقنل ما او ځا ده بو یقین راغی معنی مطلب سکون تور سره سکون معنا ورکې په دې یقین ته یقین فدي واجب نه ویل امام راغب بللي مفردات کوي یقین تا د صفات العلم نه علم صفات ده علم تواید فوق درایته والمعرفه د معرفت او درایته نه بل یقین معنا دار سکون الفهم وثبات الحكم چې ته په یو خبر باندې پوه شئ او بس دا پوهیدل کنه کومه ودریږي ته زوب شپه کې نه کې شي پکې په خبر باندې پوه چې دا شه دې هم دا او صبات تل په چې ته وې چې نه چې دا پلان په دې طریقه ده نه به دې به شي دې شي د سکون ورکې دا آرام د علم معنا ورکي دی بازی مخصرین پر دی یقین دی لپس لکلی لی پر تفاصیل کی دامانی لکلی لی کلی لی کلی لی که علم الموجب لی العمل اللذی لیسه فی ادنا یقین دی توایی اگر علم توایی موجب لی العمل عمل پیدا کئی پیوشی بانشی دی یقین راگی نبی بطت داگی طلب دنار جولشی کلی تا تا تا پیدا کارا شوالا دا غو زمنګ د یقین د کمزورۍ د وجه نه ده عملونه نکې کله کې څړې کې یقین پیدا شي عمل له وخامه خفه کیږي وړې ریږي هر انسان چې عمل کوي دقدر قدر نه کې سمري یقین مضبوط دي او عمل ډیر دی خو دې سمري یقین کمزور دغه مر عمل کمزورې نه طریقه دا یقین څه توای علم الموجب للعمل الذي لا شبهتنا شک هاغه علم توای چې سبب د عمل وي او شک مقدس حضرت کینه پری دي دایو لو کوي مانی تقریبا شری مان هم دغه توارتا ده په شریت کې یقین معنی نه ده دا دایو دا دا دا حدیث کې براغله ده مرفوع حدیث د قدس احمد په تموند سره معلومه کتلې امنه ده او د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل له داو یقین دي ته وایي کته وړه یقین ولا شی ناوي کې کمال دار کې دا چې په تو ميزان کې پیدا کا یقین دې دواجه الله تردن ناسا بسخت الله یو چې خلق رضا نه کید الله په غوسه باندې دا دې په حکمت کلام دی چې زه پورا کنټرول ته په سوچ وګاله الله تردن ناسا بسخت الله خلق مرزا کوي الله په غوسه هغه انسان یقین ټینګواده دي چ خلک نه خوشاله ده الله پاکه پکولوي الله ناراضه کولو الله ناراضه کوي او خلک خوشاله ده زوی په یقین دي او چې ځکه د الله حکم دی نا او خلک خپه کوي چې خلک د خپې شي خو چې ته الله پاک ناراضانه کی نو ته قوی یو یقین دي خبر وای ان شاء الله ځان ته مو غواره معاشرکم به وغوره چې یقین وره سویدو شو نه دي مثال د جمعه ایمان به وای ایمان ده په یو ځای الله رضا کوي دا یو بدعته منك رجل دعا بعد الفجر نکوم او بجام باندې بدعت سنت دونه څه دعا تنه کوم دا بدعت موږ ته د څه کوم چې کوم سنت کرا غلطه دا تاسو چې کوم زړه مزه کوي دا غلطه کته خوشالۍ کې خپقیزه د تاریخ زمونږ کوم نه دا مړومین چې الله رضا کوي او خلقو رضا ته نه ګوري الله حکم ته ګوري نو دا یقین ولای او یقین دې کمزور شي به بد یو دې ته ګوري چې خپل انکیج نو هغه خاندته توځ د مون زړزړ کا مطلب هغه زړزړ بمزګ د ډیمنټو کې به کېول هغه ملک شه په کې دبن په توځه د واپس د سناتو لگا ستا به ترني کې مجبورن به کې د هغه د وجنه به کې د عام اړي کې ستا یقین کمزورې ده الله تر دین ناسبه سخت الله خلک مخه شاله وا د الله په غوسه کولو چې الله غوسه کې هغه ناراضه کې او خلک خوشاله دخل کو دو خوشاله اولدو لپاره کوشش او الله ناراضه کول دا د منافقانو کار دی او یقین علو مؤمنانو طریقه دا دا چې الله راضا کول خلکه په غوانو د یو خبره د مذر ابن دا مسعود له هغه فرمایي ولاتحمد رزق الله د چاسی صفت بنه کې د الله پر رزق الله تعالی رزق درک دي کې د چا صفتونه نه کې د دې مطلب دا, دا, دا, دا. څه دي دې نسبت به تخفل الله تعالی چې الله مونږ لارښوړه دا غو مهرباني وا دا دې جدا م څه د چا په لاس تاسو دا شکر به جدا کې هغه شکر جدا شې دلته به دې راته غنه دې مراد لا احمد علی رزق الله مطلب دا دی الله احمد احدنا غرز الله الله پاک تعالی مال دار کو خوراک یې ته دار کس کا کې دار چې تخفل الله کو چې دا خالق مال تهقدر کړي کله او اخذ تهقدر ان امرا دا سره پا ما میرا کې که در دست رکی واچه و مالا غراك. ستا اصلی توجودی خفر اللہ تا برا برشی او دا بیقین خلک و ترقه داری د اللہ تی ایر شو بس دا دکس رو پر روانه کری دا دوسی پر تونه کری چا بس سرخوش دیم دا دین درک اللہ تی ایر نو دا نسب العین دا سرخو گرزی او برا ورکون که اصلی منعنده دن جیر شی نو دا بیقین سرخوش دیم او که چرته تا تسلیم منعم یادی دی تسلیم منعم خلا ده هغه من راي کړی دی د دې سری په الله سره کده سم دی الله خوږي تعالی دې الله جزای خیر درک خو تسلیم منعم الله دی دې سری د تباشي چې ستاره دې الله جزای خیر درک لیکن استاد رکی باندې ته دې جاي شه دا خالق دا غظت ماله مقرره کړو په چې داستا یقین دی دې د خلکو ته مګوراو بعض انسانان دې چې سوکنده وي انسانو سره وکی بس دقه معبود جوړ شي ہم جو تھے سو ایک گد اللہ ہم دماتیک نہ متماتئی وسکہ مال بنکین عمرہ کرے اود یقین علی تر قدار کے دا غد نہ پروانہ لوی کہ دل اللہ حکم پہ ماتین اوی اس الله کیے دل کہ پیسے دراکنی دیاو ایمان دراکڑے دنسکے اللہ حکم را ول ماتے ددے مگر جائے چہ ول ما لم یاتک اللہ الله پاک تعالی یو شی درنه ک چا ملامتیا نه وي چرکه د ستا د وځ نماز د اشملونه شو دا کتن نه وینم ماته به شو دا ستا بوجه ده نقصان وش بل څه به نه ملامتکه ولا ظلم احدن على ما لم يؤتک الله یو شی درکنه خلک به نه ملامتکه بلګې دې څه به دا الله دا شی مال نه راکاو که ته یو کینی کوې دا شی مال نه راکاو نبه چا به په ملامتیا نه دې فرمایې فإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ حِرْصٌ حَرِيصٌ رزق چې دنه دادا حرسناک شری په وجه باندې شری ته چې دادا د حرسوږي بس ډیر برشي وتاګا ولا يردوه کراهه کاره او یو څوک دا رزق بد ګڼي نو هغه واپس کیږي نه کته بدم ګڼي او الله تعالی در درکوله بش او بیا فرمایده د یعین فضیلت باندې پندې روایت کی فإِنَّ اللَّهَ بِقِسْطِهِ جَعَلَ الروحه والفرحه في اليقين والرضا الله رب عزت تقبل عدل باندي خوشالي او د خوشالی خوشالي او راحت چې دی په یقین کې راځي دا چې یقین مضبوط دي خوشاله وي پروا د اغنی په دې او رضا د الله نارضایت جنت ته تقدیر کړی کې بده خوشاله نه بده د انسان پر رکی بل نه فرحه و وان الله جعل الهم والحزن في الشك والسخط او الله په کوم غمونه دا د انسان په شک کې شو لیکي ستاسو کې کله شکي او والله باندې غصه کې دا, دا کاریوله او دا شېوله او شو سਖب قانون کې یو تکلیف راشه تر دې خبره په او والله نن تاسو کې ا څه کوم انسان 만족ي خو چې الله ته غصه او شک دې په سره کې یقین دې نه د نواس توبه یې شته پر غم جنی جنی هم او حزن به پتاږي داکتور رواید ده دا که با دی پا معنه بانی شرطه که پویشوه نو دیر مذبه که ده با دی رواید که یقین وی دیر تواییی چه داسی پتونه تاکی پیدایش دا دی یقین مانه ده یقین اصل که دا لقمان حکیم نه نکل وی صبر تا وی صبر اگه فرمایی دی دی دا یقین چی ده ایمان چی ده وی دا دا و حقیقتون نجول شوه ایمان دا و خبر نجول نچه صدیک وی دا گ نو دکې به ایمان راشي او د هرې خبرې په خپل او خپل ځان د حقیقت ده یو دغنه یقین بل دغنه معرفت ده او بل دغنه مخافه ده مخافې نه یاره الیقین والمعرفه والمخافه ولهدا والعمل والفکر او الورع و یداوش وینیک دشڑی کراش دای ایمان تا اورسی اسل کې د ایمان حقایق ته باور ورسی دد اقمن حکیم د شمس مناسبه خبره د چاګه دا کړل د ډیر ناشنا خبره وي و خبرې وو حقیقتونه چا شڑی کراش نو او د اني خبرې به خپل ځان له حقیقت او خبره العمل آدارنګ الفکر الهدای الفکر الورعه دا وخوبرين نه که تاسو د یقین په جنون یقین بیت د دې هر یو تفصيلي بیا یقین معنی وایي دا صبر یقین صبر دوايي دا د نشانه د بشیر یقین صبر دوايي یعنی د کوم انسان چې د الله په وادو باندې دغه ذات یقین جوړ شي صبر ماده به کې پېدا شي د ګنانه به صبر کوي ول جناز شته کله تل ناراقي حرامخوري نه ځان سايتي ولي يقيني له جلمازه په دې صباح حساب کوي د ګنا نظان ځان سايتي ځکه يقيني دي هر ګنا نه ځان بچ کی دي يقين دي وجن بچ هر نیک عمل چکه په دې متاجر او صباح ميدوي الله تعالی بده نه په دنیا کې مراقيه اخرت کې مراقيه دي د دې دوجنه زدا نیک عمل وکوم او صبر کریم دي توای کنه پر نیکوبای صبر کول د ګنا نه ځان ساتل يقینا وې ماناده صبره کا صبر در کې پیدا شو نو دا يقين دي معرفت ستوي ایمان تا وي معرفت منو وي ایمان ده حق د حق حقیقت معرفه ال ایمان الله پیجنګيري ستوي دي ته چې تپ تصديق وکي چې حق ذات پیجنګيري د الله د هغه چې یقین وکي چې حق ذات ده او په سر باندې موجود ده مونږ ته ګوري حقیقت المقافه د خوف وي حقیقت داره دا اطاعت یو سره ولې ځان نه یریږه نو دا وکم زال الله نه یریږي تاسو زه ته پوسو کوله الله نه یریږي تاسو ټول به چې موږ یی ویو که څه هم د سینې چې ګته اوسه ده چې ځنه یریږو ټول به چې موږ حقیقت څه دی هغه طاله چې کوم انسان کې ته د الله تعقل ده د منځه پابندې ده الله د عبادت پابندې کله چې وسره دا دی چې هغه کی تواد نشته روانه چې خو داوی کوي چې دا دروغ وایي وحقیقه تو المخافه الطاعه وحقیقه الهدو د هدایت سره توای البصیر و چې بصیرت پیدا شي په خبره پويش هدایت کات شو دی چې هغه بصیرت وره خو بد پیژنې چې دا نه غلړه دا بدلارده دا سره خوې دا غلط الله دې لري چې انا بصیرت او عمل ستوای حقیقت العمل النية اگر دغه تیو عمل کی چې داغه د الله درځه راځه راځه او کی نوت د ستاوی صحیح عمل ستوای خت نیت له الله د پرو عملو هر عمل بنه هر عمل ولاده انیتن دیره خلقو کم دي او حقیقت د فکر دانه چې فکر ستوای الفتنه څپنا پتوي سره فتنه ویل کې دې شي زکوات تجري زكي شي فخبر باندې ځان پويک ورع څه ته ورع چې دا د ایمان او یو غټ حقیقت دی ورع عفاف ته وی ورع معنا ځان بچ کول ځان بچ ساتل د سوال نه چرې مخلوق نه سوال نه کوي د زنا د بهاین ځان ساتي او د حرام خورین نه ځان ساتي دا ورع وای دا لقمان ویلي دا یو جوهر خبره ده کړه چې ته ټول یاد نشین دا یو ټکی چې یاد دا کوي چې اليقين او الصبر یقین صبر دړې کېږي یان ان الله باندې چې صبر ماده صبر ماده چې درکرال ان ان شاء الله یقین ورکرازی سمره چې د صبر مزبوطه او یقین مزبوط دي د دې دواجنه دا په آسان نه مزبوطه ول دي کله کول سفیان نه نته لې لو أن الیقینا وقع فی القلب كما یمبغي که چرته يقين وي انسان زری کې د څه واقعي شي لکه څنګه چې مناسب بده ان شوقا الى الجنه وهربا من النار کذریق و یقین و اطیش اندا ضربی تا و لجید جنت د شوق د و جنا پدی جنت باندې سرید یقین پیدا انسان نه کیلو من النار د اور نه بډیر د تختی به جنت اور د جهنم اشراک دا دا بندگان داخليږي اور اب غور کې ناڅګب نه د او د شړې دیبي کې وخت تیر کیو خو دا هیڅ د خبره مې نه شوې دي دلی دیوري دلی کله زه ته سمې کوې دې شوې نه به انسان والو زیوالې جنات تلته بینتی حای شو پیدا شي او د اور د جنم نه بَددون ویريږي چې بهد پتی ویريږي دیرد پتی ویريږي دغه ته نبی صلی الله علیه وسلم دې خبر ته حدیث کې راغلی دی جماره ایتو مثل جنت نامه طالبوها والا مثل النار نامه حریوها دې حدیث باندې څه څه دې کوم دا معنا برتاه نبی اوسمه د جنت پرشان څهست نعمت هغه دې او یو سره د داین طرفګار یو هغه د دې کې دانش کېدل نامه مانه برخه خپل شي دا کنه د جنت نعمت دې یو سره دا مانی چې جنت شتا دا حق دې اپای کې دا لذتونه او دا مزیو دا فیدی او داخش علی الله تائی کیږي ځاګه چاله دلم نه دی او نه چا رگی تیر شوی فکر کنه ځان یې تیر دوه نه دی اوبین طلب نه کی قرار یو د غافل له دا چیز سمرا داګه نه غافره دا امر یقین په کمزوریا ده سمرا چې په دی یقین دی هغه طلب به لري ده ولا ناری نه ما حری به د جهنم پشان نه زیوه ما نه درځي دا وی تختیدون کی دی دش پشان دشمن دي د سړی وی د اور پرانګه یا سخت دشمن دې چې هر رګ رګ دې انسان خوږي او دردې هر اخته هر ډکه هر сър من هر اندام تپ ته سوروک جستابه دې بدن باندې پسترګون دې درشه پغون دې شه پغا فون دی شه پسرم دې شه دا сърمن دې نسو کړي په چا خوغان دې وې په ټوپک دې وې ظاهر دې درجه او دا رنگه په خېټن دې دردې په کولم دې دردې په می دم دې دی په ګردم دې وې لاندې په ټول بدن نور کې د ټولو درځو نشته ده داسې ازبونه د دا شریف مخه ته وی او د شي دشمن د سې دا, دا ورغون دشمن ده دا, دا دشمن شریف سره رواني او نزدیکی یو وخت په واده اودا قرار یو د خپل دا خپل دښمن موندلې ایمان نشته د خپل دښمن دښمن نه ګڼي که د دشمن دشمن دښمن کار وکړي دا به ضرور سنها سمزل کولایږي دښمن نه روان دي ځي چې کشي او خزي کو سمره یقین کمزورې ده مګلک بخزي چې نشته بځي بناس چي یقین دې له خپل د اجروان بش او چې لري دې نو تیزی کې او چې به ځه خډل شونه به ځه په منډه و سمې منډه به او داګنه به ځان بش کې نو کله چې یقین سمزرته پریوږي به انسان ډیر طلبګار د جنت جوړيږي او د اور د جهنم نه هغه ډیر او احتیاص راغ به ژوند کې تیرې لکه څنګه چې دا په مجاهد یقین کې به د دې یقین دي زه دې زریځه وروګیي دا په څنګه تر کې څه زموږ لري بازی تر کې دي هغه تر درس کې بیانونه مته رم له تم کوم ان او بالله تعالی الرحمن او